Først halvdel at den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay Box og Adidas. Seks runder er der spillet af Superligaen, og vi fik også sæsonens første fyring, der Fald Falk han blev fyret i Vejle. Den fyring af AGF, som fortsætter med at være i krise, der rammer til Ajax, og generelt kampene i den her runde, det er nogle af de ting, vi skal vinde i dagens udsendelse. Har man spørgsmål til os, så er man altid velkommen til at skrive, det er der også mange af jer, der har gjort, på podcast-bold.dk eller til mig personligt på sandros Og der vil vi så tage nogle af de her spørgsmål med. Og igen, hvis du sidder og tripper derude og gerne vil give en god anmeldelse, så hop da ind på Apples podcast-app, hvor at vi vil sætte rigtig stor pris på, at du gør det. Mine gæster i dag, det er Mikkel Beckmann, tidligere professionel fodboldspiller og nuværende assistenttræner i Lyngby. Velkommen til. Det kører meget godt for jer i, øh, i første division. Så so far, så so godt. Så vi fortsætter bare. Ja. Og min anden gæst, det er Martin Ørnskov, også et tidligere professor og fodboldspiller i Ind og, Ind og Udland. Velkommen til, Martin. Ja, tusind tak. Og lad os da hop, øh, med det samme, som vi gjorde i sidste uge, til øh, rundens detaljer. Og vi kan starte over dig, øh, Bækman. Ja. Rundens detaljer, for ja, det, skal ikke kun være, det kan ikke kun være Superligaen, det kan være alle øh, ting, men det skal ja. indeholde noget dansk. Ja. Så, øh, og det gør det. Og det gør det. Så ja. lad mig høre din, din rundens detalje. Jamen, jeg fandt den faktisk øh, i OB Brøndby-kampen med deres træner, Niels Frederiksen, da han fik en advarsel. Det <laughs> en meget sjov lille detalje med, at han, han blev så rasende over Hitlunds afbrænder, så han sparker til en, en øh, køleboks, tænker jeg der. er. Øh, og man kan se, lige så snart han, han har sparket til den, jamen så, øh, så ved han godt, at den er gal og modtager selvfølgelig en, en korrekt advarsel, selvom jeg faktisk har det lidt stramt over, hvorfor skal han have en advarsel. Og øh, ikke må vise følelser, men okay, fair nok, det står i reglementet. Jeg synes bare, den måde, Nils reagerede på efter sit udbrud der, det var meget sjovt, for han, han fik... vidste med det samme, at, at, at det var galt. Så, så da han fik kortet? Ja, ja, så var det <laughs> ja, var det nærmest, ja, øh, okay. Han og narrede og sagde, okay, så, så færre nok. Øh, det synes jeg var meget sjovt. Så den, øh, den giver vi til ham og enige. Det er lidt sjovt, at de... Øh at de ikke må vise noget, øh, yeah. nogle følelser derude. Men reglerne er jo sådan, og det ved han jo også godt. Han vidste det udmærket godt, altså, og færre nok, han tager den. Så den giver vi til Nils. Martin har du fået selv? <laughs> for, for det samme? Ja, jeg, jeg plejer altid at give den videre. Så øh, jeg, jeg lavede faktisk en, øh, en advarsel en gang i en Superliga-kamp, hvor jeg brokkede mig over et eller andet, og så øh, kunne de ikke finde ud af, hvem af assistenterne, der var der, der brokkede sig. Og så pegede jeg over på min anden assistent, Jonathan Hartmann, og så modtog han den faktisk i stedet for mig. <laughs> <laughs> Men et eller andet sted er det ikke også ligegyldigt. Ikke? <laughs> ja, præcis. Ingen forholdet. Ja. Men er det ikke ligegyldigt, hvem, bare det ikke er på en eller anden måde, at cheftræneren der får den, så er det da ligegyldigt, om det, er, om det er dig, eller om det er Jonathan, eller om det er en uh, tredje? Ja, og jeg mener faktisk, hvis ikke de ved, øh, hvem det er derude, der skal have et advarsel, så går den faktisk til cheftræneren. Det er det, næsten ja. sikker på, at det er sådan, reglerne er, så man skal faktisk passe lidt på med med for meget af det der, så, så det går ud over chefen. 500 han fik en bøde i bødekassen. Han fik en 500-mand i bødekassen også. Sådan, så. Jamen, det kan da være, vi skal snakke om det, uh, i anden <laughs> Haller, når der er lidt om bøder. Ørnskov, hvad har du som, uh, som rundt en detalje? Jeg har drejer smål, øh, hvor han laver på skudfinder og sparker gennem øh, benene på øh, en tilborgs forsvar, og ligger en flot, flot i kassen. Så øh, den detalje, det er rundt det detalje for mig. Vi kommer til ham senere, men... Øh, Ja, han begynder, begynder, han at vise lidt at det vi sådan lidt forventer fra dig, og det vi, fordi han på et eller andet tidspunkt så skal han vel skyde sig sted igen. Ja, det skal man mene om han må man vil sige det er sådan, som han har kommet i gang og han ligner en spiller der er i hoplag og virkelig har noget spilhumør. så det, det, det er dejligt, og det er fedt at se. Fedt, den kommer vi til når vi starter. Det her det var opvarmning og lad os hoppe ud i første halvleg. Det første, vi skal snakke om her i, øh, i første er det er den her Gates kaet faldgate eller hvad man nu skal kalde den. Nej, nu skal jeg ikke kalde den for noget gate. Det er bare et fald der er blevet fyret i Vejle. Det var nemlig 17. august, hvor Vejle de kunne øh, offentliggøre, at de efter fem kampe, hvor de havde fået øh, et point, havde valgt at fyre cheftræneren. Personligt for mig, så kom det som en kæmpe overraskelse at øh, vi ikke skulle længere hen en fem runder, før vi fik øh, den første fyring. Bækman, hvad, øh, det kom der vel også som en overraskelse for dig. Nu putter jeg ordentligt i munden på dig. Hmm, ja. Ikke øh, måske så stor en bombe, som, øh, som det var for dig. Fordi jeg synes godt, man kunne fornemme et eller andet, der var, der var ikke så, var så godt. Øh, der hvor jeg undrer mig lidt, øh, eller mangler nogle svar, fordi jeg kender jo ikke til, hvad der er sket osv., øh, der må være noget mere end bare dårlige resultater, tænker jeg. Øh, fordi når man får en ny træner, som de virkelig gerne ville have, altså de vil jo mm. gerne have ham fra Lønby, de gjorde meget for at få ham og købte ham fri osv., øh, og vidste hvad de fik, fordi Kajt er jo øh, en koncepttræner. Han har sit fuldstændig faste koncept. Øh, afviger ikke for det. Øh, og, og, og det må Vejle have vidst, at det var sådan, det var, og det må måske tage lidt tid, før det implementeret, fordi det er noget nyt noget og lære øh, Carits system at kende. Uh, jeg har selv prøvet det i, i Lønby, og det tog noget tid. Og det er ikke meget godt for, at jeg til sidst, jo. uden at så altså selvfølgelig... Øh, jo, jo. Ja. Uh, men men uh, der, hvor det måske kommer en lille smule til kort, det er, hvis ikke man har spillerne til at udføre uh, det her koncept, så, så tænker jeg, så mangler der måske en plan B. Uh, og øh, man kan sige, at fem kampe er måske ikke synderligt meget, men de havde godt nok også nogle shaky træningskampe, hvor de fik nogle ordentlige afklapsninger. Øh, ikke at, at, at det skal gøre, at man bliver fyret efter fem kampe i, i Superligaen. Øh, men der har ikke været sådan et flow eller sådan et, øh, et fremskridt, hvor man kunne se, okay, den er, den er ved at være der, og, de, og spillerne er ved at købe ind på det. Men jeg tænker stadig, der må være noget mere end bare dårlige resultater efter fem kampe. Der må også være noget øh, pres udefra, eller spillere, der har været utilfredse, eller whatever, fordi øh, et point i fem kampe, ja, det er ikke godt, men jeg tænker ikke, det er nok til at fyre en træner, man lige har gjort alt for at få fat i. Det tænker okay. ikke. Hvad siger du til den, Ørnskov? Fordi at, øh, han blev ansat her i sommer, som, øh, som vi også sagde lige før, og når man får en ny træner, også som Mikkel siger, så tager det også tid at implementere de nye idéer, der er, og det kan man jo ikke nå på, øh, altså på så kort tid og over en, øh, over en sommerpause. Det tager vel meget længere tid, så hvordan, hvordan, hvordan ser du på hele den her situation? Jamen, øh, jeg lægger mig også op af det, som man siger. Jeg vil sige, at øh, det kommer måske som overraskende for mig. Jeg havde det sådan, at, at nu skal han, snart til, at, han skal snart til at vinde nu, så der ikke kommer noget pres på ham. Øh, sådan for alvor, hvor, hvor, hvor der begynder at komme det der tryk og, og det der pres udefra til, at der skal ske noget. Så derfor synes jeg lidt, det var lidt en, lidt en bombe, øh, at han, de allerede... Øh, så, så der må jo være sket noget. Jeg synes også, der var nogle af kampene, som så specielt i starten. Øh, hvor det så rigtig godt ud, og hvor det var lige ved og næsten, og hvor man kunne se nogle af de der ting, som Karit gerne ville. Så hvis jeg siger sige, den sidste kamp mod Aalborg, øh, der så det ikke godt ud. Øh, der, der var det som om, at der var et eller andet, der var, der var helt galt i, i butikken, og det er nok også det, som der gør, at, øh, at de vælger at fyre øh, At de Øh, simpelthen bare føler, at øh, den der vej, de er på vej ud af, den, den, den er forkert. Spillerne passer måske ikke til det, øh, og øh, Vejle og Kajtfald var måske ikke det match, som alle havde ønsket, øh, og, og derfor de, de reagerer tidligt. Øh, det kan man ud fra det aspekt, hvis det er det, så er det jo, så er det jo måske godt valgt Vejle, øh, men på den anden side så er det meget, meget kort, og hvis du meget mig, der, der stod og var Kajtfald, så vil jeg føle, at øh, det er meget, meget uforløst, og jeg har ikke rigtig fået det, som at man måske både var blivet men, men, men heller ikke den der tillid, som man har behov for som, som, som ny cheftræner. Øhm, så, så det har været meget, meget kort snor. Men, ja, men helt inden, at jeg, jeg tænker også, at det må være Solotko, der har trykket på knappen, fordi øh, Kajt Falk var jo, var jo Tønders mand. Øh, før i tiden har det været øh, Solotkos netværk i øh, Galcha og øh, Somani. Somani. Øh, men den her gang, der var det ren øh, Henrik Tønders øh, værk, der hentede Kajt, og jeg nægter at tro på, at Solotko har haft en stor stemme i at hente øh, Kajit. Øh, på det tidspunkt, han har selvfølgelig set, hvad han gjorde med Lønby, øh, og så osv. Men jeg tror, at det er Solotko, der har trykket på knappen nu her, udelukkende, på grund af at der er dårlige resultater. Øh, og øh, ja, jeg kender ham jo ikke, Solotko, men han slår mig som en mand, som er øh, rimelig handlekraftig, øh, og gør tingene øh, efter hans hoved, og der skal ske noget i Vejle. Øh, de er også gået ind i den her vanskelige sæson 2, som man altid snakker om, som bare er, øh, det er bare notorisk svært hvorfor? at spille. Hvorfor? Fordi du kan godt sidde nu. nogle lyttere og tænke, det har man da hørt så mange gange ja. det der. Men og hvorfor er sæson 2 sværere end sæson 1? Ja, og jeg forstår godt, at man siger, hvorfor er den så meget sværere. Men der er jo øh, for det første nogle ting med, at øh, nu ved man, hvordan holdet spiller. Det gør man måske ikke alligevel, fordi der kom en ny træner. Men, men nu har spillerne også vendt sig til Superligaen. Øh, de andre hold har fået respekt eller mere respekt, end de har måske for nogle oprykkere i starten. Øhm, øh, og så kommer der de her sådan lidt usikkerhedsmomenter, øh, og sådan, øh, hvad kan man sige, at man ikke kommer med det her boost fra en oprykningssæson, øh, som man på samme måde gør, når man har spillet en enkelt sæson og kæmpet mere om nedrykning osv., og, og så starter møllen sådan lidt stille og roligt igen. Så der er nogle, sådan, jeg tror mest, det er nogle mentale aspekter i at øh, spille sæson 2, end at spille den første sæson, fordi der kører alt bare på øh, høj øh, energi og adrenalin. Men når Øjrænskov siger, at de så øh, handler egentlig ret til omhu det her med, at hvis de har set, at der er et problem, så er det vel også okay, at man reagerer på det nu? Skulle man have ventet øh, fem kampe til det har været endnu værre, jamen, så har vi jo først været efter den. Ja, yeah. det, det havde vi. Altså, de må være sikre i deres sag. Og som jeg sagde i starten, hvis de fyrer en mand efter fem kampe, øh, som de virkelig har gjort meget for at få fat i, øh, så må de virkelig være sikre og sagt øh, til sig selv i øh, bestyrelseslokalet, at det her det er simpelthen en forkert beslutning, der er blevet taget. Øh, lad os den, inden øh, det ender fuldstændig galt. Og det er jo fair nok, det respekterer jeg. Hvis man har taget en forkert beslutning og rækker hånden op og siger, at det var en fejl det her, fair nok, øh, så, øh, så synes jeg det er okay. Men jeg synes stadig, at det er for hastet, når man, man har virkelig gjort et forarbejde for at få en træner til, og så give om fem kampe. Hvad nu? Vejle, de skal jo så ud og have en, en ny træner. Fem, fem kampe inde i sæsonen. De spiller jo i, i aften mandag, men øh, det er vel aldrig helt ideelt at skulle... Øh, og det er jo en plan B, de skal ud i, og ham de skal ud og hente. Det er jo en, der givetvis ikke har et arbejde nu her. Så hvor, hvor, hvor står man som klub også, som, når, man skal, når man skal ud og erhverv en? Ja, man vil sige, at... det Måske, at de kan gå tilbage og kigge lidt på den liste, fordi det er jo ikke lang tid siden, de har ligesom at skulle gå ned over den og sige, okay, du har et fald. Men der er, ikke, der er ingen tvivl om, det er langt for optimalt. Øh, og man har ligesom gået fra en måde at spille fodbold øh, på øh, til en helt radikal modsat, og så skal du så til at finde en, en ny træner, som så skal finde måske et sted midt imellem. Fordi det tager lang tid. Det tager rigtig lang tid at ændre en klub fra at... Måske være lidt mere tilbageholdende, være lidt mere kontrabetonet til at være sprullende og offensiv fodbold. Øhm, så de skal bestemme sig for, hvad der, hvad der passer, også hvad der passer ud for spillerne. Øhm, og ja, det bliver spændende at se, hvad de finder. Hvor ikke de finder en, de kan styre lidt, tænker jeg. Fordi øh, Karik kan man ikke styre. Han har sit fuldstændig faste, og det er den måde, han, han øh, gør det på. Øh, og det kan godt være, at de er blevet lidt skræmt over øh, det. Det er der nogen, der øh, kan. Men må ikke, de finder en eller anden, øh, de kan styre lidt mere og sige, øh, der skal også være en plan B og en plan C. Hvis nu det her ikke går, så prøv noget andet osv. Det, det, det tænker jeg, og så altså, tænker jeg, at det bliver en fra Solotcos netværk igen. Det er mit bedste bud. Uden fordi det, er, fordi det, er, det har vist sig at være ja, tidligere? Ja, præcis. Vi glæder os til at se, hvad der sker i Vejle, når du siger, at han, han har trukket på aftrækkerne. Han har jo et billede på Instagram, mener jeg, hvor han, hvor han står med en pistol. Så jeg håber ikke, at det, okay. er, det er den aftrækker, han har, okay. han har taget på. Lad os så videre til, til nogle af kampene, der var. Fredag aften, så vandt uh, FC Midtjylland, altså stensikkert i rundens første kamp mod Silkeborg. Og nu, uh, vi snakkede også om den i sidste uge, og nu uh, kan vi bare lige tage fat på den igen, uh, Ørnskov. Det ser rigtig godt ud i Midtjylland. Uh, de har jo nu har jeg slået Silkeborg sikkert, hvilket jo var, havde været svært indtil da, din tidligere klub. Hvad siger du til, til Midtjylland start? Jamen, øh, det ser bundsvilligt ud. Det er imponerende, hvad de gør derovre. Øh, de har været meget igennem, øh, men, men de, de, de leverer bare det, som en tophold gør. Øh, de kampe, hvor de ikke har spillet godt, har de, de alligevel fået sejre, eller som min morgjort. Så, så det er det, det, det, det ser rigtig, rigtig godt ud. de, de bo har fået... Øh, slået håret godt ud og fået råbt noget noget spilgejst og noget selvtillid ind i ind i spillerne så det det er ser ud til at det bliver et par løb mellem med FC Midtjylland og FCK og man der skal kæmpe om at få det de guldmedaljer. Ja, så Så vi lidt tilbage til hvor hvor jeg ja, superligaen jo plejer men seks kampe spillet, fem sejre og man har en målscore på 13-3 mm. og 15 point. Det er jo det er jo ret fint tal både offensivt og defensivt. Ja. ja, det er sådan lidt også det indtryk man har at det både spiller på altså på begge sider af banen. Ja, det synes jeg. Jeg synes det er øh, og nu møder de et, et øh, Silkeborg hold som jeg har overrasket vel nok de fleste har sværere spille imod. Øhm. Jeg synes, det var især det første sådan og 20 minutter, der synes jeg, det var ekstremt øh, underholdende at se Midtjyllands præst der fungerede helt vildt. Altså Silkeborg kunne ikke spille sig ud. Og Silkeborg er vel det bedste hold, kan vi lige så godt allerede sige, i Superligaen til netop at kunne det. Men de kunne slet ikke komme ud. Det var sådan et jerngreb, de havde på dem. Øh, og det, det synes jeg var, var fedt at se. Både sådan taktisk, men også øh, øh, klogt udført. Så der synes jeg faktisk, de har fået lagt noget på, når de gør det, og man kan jo ikke presse højt i 90 minutter, men de der perioder, hvor de gør det, der ser det ud som om, at, at, at det sådan er, er ret indødet, at de gør det i perioder af kampene, men de gør det også sammen, og det, det, det synes jeg er sjovt at sidde og se på, at, at det ikke bare er sådan nogle stik, øh, ting, der kommer og individuel pres, men de gør det simpelthen sammen, så de ved, hvornår de skal gå højt og hvornår de skal gå en lille smule tilbage. Ja, det var sådan en lille detalje, jeg godt kunne lide at sidde og se på. Men overrasker det dig, at den her start, han har fået? Fordi at der har jo, han har jo mødt meget... Ja, det er jo sådan lidt blandet det her med, om at nu skulle bo til, til Midtjylland, og hvordan det ville være. Har det overrasket dig, Jørgensgaard, at de startede på den her måde, sådan forholdsvis sikkert, eller eller hvad? Fordi det er jo trods alt stadigvæk et, et godt hold. Nej, jeg vil ikke sige, det overrasker mig. Det var... Altså, Midtjylland har trods alt et hold, der har fungeret godt længe, og det er... Øh, ikke får på nogen måde at skal nedgøre det, Bo har gjort, så er det altså, et hold, som du skal være dygtig til at køle. Mm. Øhm, så det, som jeg synes, der er mere imponerende, det er, at han ligesom har formået at lægge et lag på, blandt andet det, som, som Beckman lige øh, nævnte før. De, at de, de virker til at have taget nogle af de ting, som bor var, var bedst til i Horsens, og ligesom at lægge det på Midtjylland med de individuelle kompetencer, som de har der. Og det, som er det sværeste ved at skal styre hold eller et hvilket som helst storhold, det er et eller andet sted at styre så mange store individualister, og Midtjylland har rigtig mange øh, individualister, som kommer fra alle mulige forskellige lande, hvor det dansk er, i hvert fald ikke er hovedsproget. Så, så på den måde har det at det er virkelig stærkt, at kan, kan det og kan tolke det, og få dem alle sammen til at spille for holdet. Og det, det, det synes jeg er imponerende. Men det er vel også det, Bo er god til. Hmm. Altså det her med, han er god til så ja. Han er god til at finde temperaturen på alle spillere, og så tune ind på, ja. hvilket niveau du er på. Og så finder han den her kemi. Ja, han er jo enormt klog og... Sikkert også sympatisk. Jeg kender ham en lille smule. Og alt det, man hører fra andre klubber og andre spillere, det har altid været, at han er sindssygt god til mandskabspleje. Og når spillerne er så dygtige, så kan det godt være, at nogle af de fodboldmæssige og taktiske ting, at det ikke bliver sådan lige så meget skruet op. Men det kan de i forvejen. Så han behøver måske ikke at være et taktisk geni, lad os sige det sådan, men han har brug for mandskabspleje, og det havde Midtjylland i høj grad brug for, og det har han løftet med det samme. Og hvis man kigger sådan lidt på, på forskellen fra sidste år og i år, så er det sådan en lille bitte fun fact, som garanteret overhovedet ikke er sjovt, men nu får I det alligevel. Der sidste år der havde Midtjylland mest possession i snit af alle hold i Superligaen, og nu ved jeg godt, at der kun har spillet seks kampe, men i år har de mindst af alle i Superligaen. Er det dårligt sådan for, for, for det, den midtjyske sælverfattelse? Nej, nej. Det, det, det synes jeg udenbart ikke, der er. Altså, så kan man sige, hvorfor har de det, og så videre. Men de bruger jo bolden ordentligt. Du har lige sagt, at de har lavet 13 mål. Det er næsten to i snit, måske faktisk lidt over. Så det kan være, at de er blevet mere direkte i deres spil, og har lagt på, at de skal komme hurtigt og tage afslutning, og så videre. Og det kan de her tal måske vise, fordi et eller andet sted, så er jeg mega ligeglad med, med possession, det er, hvad man bruger bolden til. Ja, og jeg kan kun øh, skrive under på, at han er god øh, sådan mandskabspleje. Der var, da han var i Brøndshøj, der ringede han på et tidspunkt til, øh, til mig, og gerne vil have mig til prøvetræning. I, øh, ja, det var i Brøndshøj, tror jeg. Og der, nej, Horsens. Og der, øh, jeg har lige alligevel kommet på, på ferie i Italien, med, vi, vi spillede i 2. division, så sæsonerne er lidt for skudt. Og der måtte jeg så meddele ham, at jeg var lige kommet på ferie, de næste 10 minutter brugte han på at snakke, hvor fedt det var i Italien. Altså, og jeg kendte ikke manden. <laughs> så bare, han tunede ind på mig, ja. og så fandt han det. Nå, det synes jeg skulle være meget fedt, ja. og så snakkede vi ved, vi snakkede aldrig ved igen. Nej, nej. <laughs> så, så en, en fed, fed person. De skal til Brøndby næste uge. Dem kommer vi så ind på senere. De har fået en skid start, men nu har jeg skrevet, hvad forventer jeg af den kamp? Et eller andet sted så forventer jeg jo, at de bare kører videre. Hvad siger du til den kamp, Ørnskov? Jeg tror, det bliver bra. Jeg tror ikke bare, de de kører videre. Der er ingen tvivl om, at Midtjylland er favoritter til den kamp op, ud fra den start, som, som Brøndby har fået. Men der, jeg synes, der ligger lidt andet, og i Brøndby, fordi de, de kan ikke blive ved. Og det kunne være klassisk, det der med, at nu har man kæmpet lidt, og man ikke fået de resultater mod de hold, man gerne skulle. Og så kommer der et eller andet ikke overraskelse, fordi det er en kæmpe overraskelse, at Brøndby slår Midtjylland. Men det bliver en lige kamp. Og den kan Brøndby lige så godt tage, og, øh, som Midtjylland som kan vinde. Hvis vi tager et kig på, øh, på Silkeborg, nu får de så sæsonens første nederlag. Og øh, de mødte jo vel bare deres overmand oh, her, altså, der var vel ja. ikke, det er, vel ikke altså, det er vel et eller andet sted forventeligt, at, at de ikke kan gå ud og, og bare fortsætte det, de havde gjort. Ja, øh, og samtidig så tror jeg faktisk, at Kent er en lille smule irriteret og ja. skuffet over, at de ikke var bedre, end de var. Øh, fordi sådan er han altid, synes jeg. Øh, og og det, det kan jeg sgu meget godt lide. Øhm, fordi han forventer meget af nogle øh, unge drenge. Øh, nogle af dem er også øh, forholdsvis uprøvet. Men han forventer bare, at de ligegyldigt hvem de møder, så, så kan de spille og holde fast i den måde, de spiller på. Og der mødte de bare nogen, der var bedre på power, på energi, på ja, klogskab. Øh, stort set det hele. Og sådan skal det også være. Øh, så... Øh, Ja, altså Silkeborg fortsætter i, i samme spor, og de skal nok komme tilbage på sporet. og det er ikke den her kamp, de skulle have fået point eller tre point i. Det er i hvert fald ikke den, de har krydset af i kalenderen. Hvad er det, det er din gamle klub, Ørnskov? Øh, altså nu taber de til godt nok sikkert her, men der har vel været seks kampe, der har været ganske fin. Jeg har nytt det. Jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt at se det, de har gjort, jeg synes det også. Altså, de, de skal ikke gøre som om til, at, at de slet ikke var med, fordi de mange der lange perioder gør de altså også godt mod uh, Midtjylland, der har jo, har jo også nogle chancer, som må det kunne blive spændende. Uh, at jeg så ikke tror, at, uh, at det måske kunne have blivet spændende alligevel, at der har Midtjylland lige et niveau eller to større end Sælborg, men men... men men når det er så sagt, så tror jeg, at, øh, at det er en god lærdom for dem, forstået på den måde, at Midtjylland er hurtigere og stærkere og klogere og har nogle spillere prøvet noget mere. Men det gør også bare på, at, at Selvborg ved, når de skal møde de allerbedste, jamen så skal de spille endnu hurtigere og være endnu, endnu klogere på nogle af øh, parameteren, fordi øh, de fysiske øh, altså nu snakker jeg kilo, ikke løbemeter, fordi Selvborg løber rigtig mange meter, øh, men, men der, der, der må de ikke blive, blive dræbt, og det blev de i nogle perioder. Lad os sige videre til, øh, til den næste kamp, der var. Det var altså lørdag aften, hvor der var kamp i Odense, hvor OB de mod Brøndby. En fuldstændig fant fantastisk fodboldkamp, som jo øh, endte 2-2. Og det betyder jo så, at Brøndby de er uden sejr i seks kampe nu. Og, øh, og man var jo foran 2-0 mod OB, men formår alligevel ikke at, at tage derfra med en sejr. Hvad siger I til kampen først og fremmest, Mikkel? Det var jo en hæsblæsende øh, affære. Yeah. Ja. Det var dejligt. Så den havde, alt, altså sådan, den havde ja. rimelig meget alt det, som man håber, at en Super kan have. Det er jo det, man betaler for at komme ind og se noget med gang i. To hold, der frem fremad og ikke nøler den på nogle områder. Det var en fed kamp. Jeg synes, der var både gode og dårlige ting, hvis vi starter med Brøndby. Hvis vi starter med det gode, så synes jeg, deres kontramaskine var tilbage. Altså den, som var så farlig øh, sidste år og gjorde så ondt på mange hold, specielt øh, Ure. Øh, men også Hedlund, selvom han øh, brænder en gigantisk chance. Så er han dygtig i den del af spillet. Øh, så de er tilbage på, på øh, kontramaskinen. Hvis vi skal være negative øh, på, på Brøndby på noget af det, det er, at de har lukket 11 mål ind nu. Det er altså ikke et mesterhold, der lukker 11 mål ind. Det er næsten to i snit. Sidste år der lukkede de 1,18 ind i snit i hele... Øh, mesterskabssæsonen. Og der skal man altså ned, hvis man altså vil blive mester. Altså man kan godt lave øh, masser af kasser og, og score masser af mål, men hvis man lukker i øh, to ind i snit, så bliver man bare ikke mester. Men hvad er det, der mangler? Hvad er det, der mangler øh, og det ved jeg godt, der er mange yeah. ting, og det kan du ikke lige... Øh, men, men hvad er det, der er anderledes rent defensivt ved det her brønby kontra det, du så i sidste sæson? Jamen, der er jo udskiftninger. Altså, det er jo det, er jo det nemme svar. Øh, gode spillere, der har forladt. Uh, specielt jung. Jeg uh, synes også, Svæbe var god for dem uh, til sidst. Uh, men det er jo to ud af tre nye i, i forsvaret, plus en målmand. Så det er tre ud af fire i de bagerste kæder. Og det er alligevel en del. Uh, Skipper uh, har jo været der i, i lang tid og kender systemet. Kevin Schembe, der kom fra Lønby, har jo også prøvet at spille i en, i en trebagkæde. Uh, men det er bare nye spillere, der skal spilles ind på et hold i uh, en svær periode. Og det er bare blevet endnu sværere, fordi de vinder ikke nogen kampe i øjeblikket Brøndby. De lukker for mange mål ind. Øh, lidt for mange på standarder. Tjempe øh, kan godt afværge den første, øh, øh, som Sabi scorer. Øhm, og det er bare ikke specielt rart at løbe derinde og tænke på, at man skal lave tre mål hver gang for at få øh, point eller vinde. Altså, øh, det er simpelthen for meget at lukke ind. Men nogle gange, altså nu, vi snakker også, de får foran øh, 2-0 og så har de den her gigantisk store mulighed som som Hedlund misser. Der kan man komme på 3-0 og så er der jo vel ikke mere rafl om så forskellen er vel heller ikke altså problemet lad man sige sådan, er vel heller ikke større end at det kunne sagtens have vendt i den her kamp og de kunne have fået en forholdsvis sikker sejr på den. Helt enig. Altså, 3-0 så har den kamp også været slut. Øh, selvom det et eller andet sted var sjovt øh, på den måde at vinge jeg troede nu nu skulle OB, men nogle af de her mange chancer, de havde, så løb de op og, og scorede på deres kontamusine. Så, så det var sådan lidt omvendt, og så bedst som man troede, okay, nu kører Brøndby den her hjem foran 2-0, og den, den, den i deres sæson sidste, den havde de aldrig nogensinde smidt, og så er de pludselig 2-2. Så det var, det var godt, at jeg ikke skulle der, for ellers havde jeg ram og ramt forkert en hel del gang. Men, men du siger det her med, hvad hedder det, Bækman, det her med, at at deres kontramaskine og uger igen. Men det er vel kun uger og så halvt hætlund, der er med i kontramaskinen. Sidste år havde de jo trods alt en, en Lindstrøm, som også ja. bidrog. Og det gør jo også bare, at jo længere kampen skrider frem, jamen så falder energien jo, og, og det, energien falder jo også fra, fra de offensive kræfter. De ja. kunne ikke blive øh, bibeholdt. Nej, og du har helt ret i, at de mangler øh, en ekstra mand i sådan en trio. Øh, det kan måske blive grave. Øh. Rezan Korlu, hvis han nogensinde kommer til at spille, er også god i den del af spillet. Men du har helt ret i, at de mangler en mere. Jeg synes, øh, det bliver for meget øh, uger. Og øh, Hedlund var en lille smule efter sidst. Han laver ikke nok point. Jeg synes, han spiller, han spiller mange gode kampe. Men jeg er simpelthen ikke tilfreds med hans pointsnit i assist og mål. Øh, I forhold til, at han ligger som øh, en niere op ved siden af uger. Det er stort set uger hver gang, øh, der bliver spiller for dem. Uh, og det er ikke kun, fordi han brændte i går. Det uh, fortalte jeg lidt om i sidste uge, hvad, hvad han uh, havde lavet af point. Men der er, der er heller ikke rigtig kommet noget på i år. Um, så det bliver for meget efter bare uger, der skal score 19 mål igen. Men det er jo tydeligt at se, at Brømby de leder. Altså det, som der fungerede så godt for dem sidst med et bundssygt forsvar og et hold, der virkelig var sindssygt svært at skabe chance mod. Og så havde de din Ja, en triv-slags lidt ekstra folk, som var virkelig nogle dræbermaskine den anden. Den der opskrift, som man havde tænkt, okay, den skulle de køre videre på, den, den har de ikke. Uh, og det, det, det er også det, der gør, at de nu efter seks kampe ikke har under Og så var de jo overeffektive sidste år. Altså, ja. de, de scorede jo stort set mål på alle deres uh, chancer. Og nu er det lidt det modsatte. Nu er det stolpe ud. Altså, og det er jo også det, uh, der, er, der, der er sjovt i fodbold. Når det kører, så er det bare... Så så rammer man bare de der små småting, altså, som ikke engang er et mål, men den rammer man alligevel. Og nu, når det ikke kører, så får man kæmpe chancer og kan ikke ramme kassen. Altså, det er, det er sgu noget mærkeligt noget, men, men det er sådan, det er. Men hvor skal vi så, nu er der spillet seks kampe, og man skal lade være at konkludere for meget, men, men alligevel har det jo været lidt, nu har de mødt halvdelende holdene, og øh, hvor, hvor, hvor, skal vi, hvor peger det henad for at vi peger det i den rigtige retning? Lad mig spørge på den måde, eller, eller får, de, lad mig spørge, får de problemer med at nå 6? Nej, det tror, det tror jeg ikke. Jeg synes, det der er så mange ting, der peger i den rigtige retning, og Tramsevind er stadig ikke lukket endnu. Øh, så så det, det, det, det, det synes jeg er for tidligt at, at skal, skal sige, at, at det ser forfærdeligt ud for, for Brøndby. Men, men der er der ingen tvivl om, at øh, der, øh, altså, selvom man ikke engang holder med Brønby, øh, og det er ikke fordi, jeg siger, jeg ikke gør det, men bare sådan, den, i den brede befolkning, synes man heller ikke, synes det er sjovt, at, øh, at Brøndby nu står som, som mester og ikke har vundet. Altså, Øh, Brøndby hører til op i toppen og, og skal skabe en, en masse positiv energi, i stedet for at skal sidde og snakke om de ikke har vundet, så vil vi hellere sidde og snakke om, at de har gjort det godt. Altså de 10 og 11 pointe efter FCK og Midtjylland mm -hmm. efter 6 kampe, det er altså for meget. Ja. Øh, så må man sige, hvad man vil, men, men, men jeg havde da også håbet på, at Brøndby ville i hvert fald være med igen, fordi det er da fedt at se øh, et øh, mesterskabsspil øh, med, med Brøndby og Midtjylland og FCK Øh, og så nogle øh, af de der små overraskelser. Øh, men lige nu ser det bare ud, som om de ikke engang er med i et mesterskabsræs. Altså nu snakker vi top 6 på et, et mesterskabshold. Vi snakker ikke engang øh, op i medaljerækkerne. Men overrasker det så meget, fordi altså, de sælger ud igen Lindstrøm, Anthony, Jung, Svæberøer. Nej, det overrasker mig ikke, når jeg ser på det. Ja. Det overrasker mig bare, at, at der ikke er blevet gjort mere for at oprethold, at man er blevet mester og kører lidt videre på den der øh, hylde, fordi... Så, så hente nogle erstatninger ind, som man i hvert fald er sikker på, og jeg kan jo godt lide dem, de har hentet, det er slet ikke det, og jeg synes også, at de har været ramt af corona, og der er alverdens undskyldninger, og det er der alligevel ikke, når man er Brøndby og mester, fordi der, der sker sådan noget her. Men at være 11 point efter, efter 6 kampe, det er nok noget af et gab, der skal hentes der, eller lukkes. Hvad med i midten? Der, der taber de to til, til Salzburg, og det, det er jo ikke så overraskende igen, men nu har de den så i returopgrad på Brøndby stadion. Hvad skal vi forvente der? For vi må også bare sige, at i første kamp, der bliver de jo udspillet rent øh, altså på bolden. Men det bliver en anden kamp, tænker jeg, på Brøndby Stadion. Det tror jeg ikke. Salzburg spiller på den måde, som de gør. Så, så det, jeg kan ikke se, at de kommer og, og parkerer bussen lidt, ligesom, som, som Brøndby gjorde. Ikke Salzburg, men det er Brøndby kommer med. Fordi oh, Brøndby, Brøndby sig virkelig langt tilbage, ja. og nærmest ikke vilde noget med bolden. De, ikke, altså de, de satte den ikke på spil. Tror jeg alligevel, man vil gøre lidt mere. Det bliver du nødt til, men, men, men, men når det er så sagt, som Brøndby spiller lige nu, så er det den der kontramaskine, som vi også snakker om, det er den, de skal lykkes med. Så, så, der er, så øh, som jeg også forsøgte at sige før, det, Salzburg kommer jo heller ikke for at skal stille sig, fordi det kan de ikke. De kommer til at spille offensiv fodbold og har nok også boldt mere, end Brøndby har. Og så må man bare øh, håbe, og, og at, at der kommer et mirakel, der hedder, at, øh, at man... Øh, Ja, for scoret på, på, på, på de der få, få chancer, som de får. Den der manglende effektivitet, effektivitet som der, var, der, der er manglende i de andre kampe, den, den skal være tårnhøj og måske også over 100 procent på en eller anden mystisk måde. Altså, den, den, den, det bliver en svær kamp, og der er, øh, det der med, at de måske kun kan overraske, det, det kan måske være det, det der kan, kan hjælpe lidt. Men hvis man, man skal ikke tage de der positive danske briller på, som jeg sidder med nu... Øh, så er det jo ikke en kamp, at de, de, de kan vinde. Det tror du ikke? Udenbart ikke. Nej. Hvad siger du, begge med at sådan kort til den. Tror jeg, du, de kan... jeg, er sgu, jeg er lidt mere øh, positiv. Jeg tror faktisk, at det bliver en øh, anderledes kamp. Jeg tror, at kampbilledet bliver nogenlunde det samme, men det, det bliver ikke så ekstremt, som det var i den første. Den nægter jeg tro på hjemme på Brøndby Stadion. Jeg, øh, jeg, jeg giver dem sgu en, en meget god chance. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, de laver en overraskelse. Ja. Jeg sad ikke og var negativ på <laughs> det, Det synes jeg ikke. Men, men, men jeg kan bare ikke se, at de lige pludselig begynder at skal spille spruende fodbold, der, og har bolden meget... Jeg er med på den der ekstreme tilgang det her til sidst sidste. Det, det, det kan de ikke, og det, det skal de heller ikke på hjemmebane. Og de har fået nogle spillere tilbage, skal vi også huske på. Så det er jo et forbedret brøndbyhold, må vi gå ud fra, øh, som også kan holde bedre fast i bolden, eller hvad ved jeg, som de ikke var ret gode til den første gang. Og så hey, på hjemmebane. Altså, på det hjemmebane, er på Brønbysstadion, ja. så lad os da håbe, at, at fans virkelig kan give den den her 12. mand, altså virkelig give den det rygstød, som altså større over er sket i, i, i verden. Ja. Hvis vi bare lige tager et, et kort kig på, på OB, hvad hedder det? De viser jo om en rigtig god takter i den her kamp her. Noget øh, positiv udvikling i det projekt, alt der er. Hvad, hvordan ser I det efter seks runder i, i Superligaen nu, Bekman? Øhm, jamen, jeg skal komme med en lille undskyldning til Sabi, fordi jeg var hård mod ham sidst ja. og sagde, at han var hamrende ineffektiv. effektiv. Øh, det var han ikke i den her kamp. Øh, måske alligevel lidt, for han må nok godt have lavet flere, men han kom frem til rigtig meget. Han var meget, meget øh, synlig. Synes du, han skulle have på de? Fordi det er jo vel et eller andet sted hovedstødet på ja. synes, ja. du, han skulle på den? Ja. ja, altså... En topangriber gør det jo. Ja, ja. det synes jeg. Øhm, men han fik dog scoret og øh, fået hul på den her konso, så jeg, jeg håber og tror, der kommer noget mere, fordi der er så meget i, i den her spiller, synes jeg, der er øh, så spændende at se på. Det er, jo, det er jo sådan en, man gerne vil ind og se spille, fordi han kan nogle øh, ting, som ikke ret mange kan. Øhm, men han har været ineffektiv. Han har ikke lavet nok point, og nu må vi se, om det, det går godt. Jeg tror desværre stadig, at OB det bliver sådan en op- og ned-sæson. Altså en OB-sæson. Ja. En ren OB-sæson, ja. Altså, det tror jeg, fordi jeg kan stadig ikke helt finde ud af, øh, hvem OB er. Jeg synes, de har mange kvalitetsspillere, individuel kvalitet. Men jeg kan, jeg kan stadig ikke helt finde ud af, hvor jeg skal placere dem. Øh, og det, det er måske bare mig, der er dum. Men, men, øh, men jeg skal se noget mere, før jeg får sådan rigtig billede af, hvad det er, at Andreas Alm vil med, med det her hold. Men når man, er, når man har været bagud 2-0 og kommer tilbage, Føler det så, som en for den? Eller... Ja, hvordan er følelsen efter sådan en klassisk reporterspørgsmål, når man, når man lige efter en kamp har fået, hvordan følte det at vinde? <laughs> det er klart. Uh... <laughs> ja, præcis. Og det var faktisk også Matlita, der, der, der fik nogle spørgsmål, hvor han sådan svarede lidt kægt. Men når man, når man kommer tilbage, så følte det vel også lidt som at uh, en, en halv sejr, selvom man kun har fået et point? Ja, men der er ingen tvivl om, at, at det de er de glade for. Øh, og, øh, fordi Ellers så, øh, lige nu synes jeg, det er sådan en klassisk øh, OB-sæson. En sejr, tre uger gjort, og to, to nederlag. Altså, så det der, øh, den der uger gjort, der, den giver det, som om det er en sejr. for ellers så har det været øh, mere negativt end en positivt. Nu er det sådan, de går lidt under radaren. Det har ikke været godt. Det har heller ikke været helt, helt skidt. Så øh, det giver lidt, lidt mere arbejdsro ind til, til, til OB-spillerne. Og jeg ja, lavede en udsendelse i går sammen med Stemmer for Odalen, som er OB's podcast, eller ikke OB's, men det er Martin Davidsen, der har lavet den. Og der er det også den her klassiske med, at der er OB, ikke det Martin siger, men folk omkring, hvor øh, nu skal de jo møde AGF i næste uge, og de er jo sikre på, at nu, øh, nu starter de agf stime <laughs> Så det er den her pessimisme, der er omkring klubben. Lad os hoppe øh, videre til, øh, til kampen søndag eftermiddag, hvor øh, Randers altså tog imod OBM og spillede 1-1, og dermed så har vi Randers på 14 point nu, og OB på 9 point. Et eller andet sted, uden at sådan gå ned i, i detaljer i den kamp, den ender... Den ender kryds. Jeg havde den også bortet som kryds. Men er det, var det en, en, et færre resultat, Mink? Ja, jeg, jeg synes, det var rundens kedeligste kamp, for ja. at være helt ærlig. Øhm, det, jeg ikke helt forstår, det er, at AB's øh, udtryk i den forrige kamp mod Vejle i første halvleg det er det bedste, jeg har set fra OB nogensinde. Stor, ja, det var nogensinde, <laughs> det store over. Ja. Men i hvert fald under uh, Sifuentes. Øhm, og det, jeg synes, de lykkedes med, det var deres høje pres og deres genpressspil. Og jeg forstår ikke, når jeg og det er igennem mine briller, men jeg synes Randers så trætte ud i Galatasaray-kampen de sidste 15-20 minutter, mm. der synes jeg, de så brugte ud. Der må stadig sidde noget fra den kamp i den her kamp, og jeg forstår ikke, hvordan AB ikke kan være overlegne I hvert fald i, i begyndelsen af kampen, hvor jeg synes, at det var forkert, at de ikke gik op og trykkede på. Jeg ved godt, Randers var, er bedre end Vejle, øh, selvfølgelig, men den gameplan, de havde lagt mod Vejle, den var rigtig, rigtig fed og, øh, og godt udført. Den forstår jeg ikke, at de ikke rider videre på mod et hold, der uden tvivl må have nogle trætte ben efter en hård kamp øh, i midtugen. Og det er mange af de samme spillere, der spillede, for Randers i den kamp her. Øh, og det undrer mig lidt, at de ikke læste det, eller kunne det, eller udføre det. Øh, ja, det er det, det, ja, det. skulle det. Jeg fortsat, men hvis vi kigger på, nu nævner du selv den her midtugekamp hvor de møder Galdes på hjemmebane, og får 1-1. Det, det er jo et ganske fint resultat øh, at, at tage med til returopgøret. Og vel også meget overraskende, at, øh, at Randers spiller 1-1 med Gala. Men hvis vi kigger på kampen, så kunne de jo faktisk godt have fået mere fra den kamp. Hvad siger du til, til midtugkampen der, Ørnskov? Jamen altså... Øh... Jeg ved ikke, om, øh, om du på en eller anden måde føler dig lidt, lidt hård ved det, fordi Randers et eller andet sted er så, så, så svært og så godt holde at spille mod. Randers Render mere end bare den der betonge øh, defensiv. Øh, så jeg tror også, at Aalborg havde en lille smule respekt for dem, øh, som de ikke bare lige ville dertil at blive dræbt. Ja, øh, øh, og når det er så sagt, så var det en klassisk øh, Randers-Aalborg-kamp. De satte hinanden meget i stik. Øh, de forsøgte lidt og var lige ved at næsten, men... Men bund og rundt var, var begge hold lidt for tilfreds med den der uregjort. Og, og, og der, derfor kan jeg råbe forstå, at når Randers havde spillet den der flotte 1-1-kamp mod Galatasaray, så, så var det, det i hvert fald til sidst, kunne jeg ikke forstå, for Aalborg ikke bare lagde kæmpe tryk på dem, fordi at, øh, der var flere af de der Randers spillere, der Ja, der en mig efter min første øh, løbetur i øh, <laughs> et år i går. Altså, øh, så det, så, så der, der, der synes jeg, at man godt kunne have forventet, at de har lagt lidt mere tryk og på det. Og der er også det, jeg, ja. der jeg undrer mig mest over, ja. ikke? Øh, og så øh, måske starten på kampen. Men de, specielt de sidste 20 minutter. Altså, du, du ser et uh, interview med Vito, hvor han siger, at han er helt smadret. Mm. Altså, og han er altså en spiller, der, der, der, der, der kan løbe og løbe og løbe. Han er helt smadret. Det kunne man også se derinde. Der var ikke de der poweraktioner i spillere som dem. Der burde OB, hvis de havde øh, benene til det, fordi det er jo ikke til at sige, men der burde de have læst, i hvert fald på lektionen, at der må være trætte ben til sidst i kampen, som der også var i, i midtugekampen. Men det øh, øh, øh, udnyttede OB overhovedet ikke, og det kan der være mange forklaringer på. Det er jo bare lidt, lidt ærgerligt, synes jeg, at man ikke giver det et skud, øh, og slår øh, Superligaens tophold. Men hvad skulle de så have gjort, OB? Fordi at... Øh fordi nu har vi de her, altså Randers får jo mange af de her midt-kampe hvor holdene vil møde dem efter, de har spillet i, i midtugen. Øh, fordi hvis vi kigger lidt på AB og Cifuentes, hvordan har det så været, de her første seks kampe for dem? Ja, øh, altså det, hvis jeg lige starter med, hvad de skulle have gjort. Altså sådan, jeg synes, øh, det jeg så, det var, at, at OB havde lidt problemer i første halve med at, en eller anden sted at, at komme ud med deres... Øh, på, altså, O, ved havde, OB's system, som de spillede, de kæmpede med, med deres vingbaks, øh, hvor, hvor Randers var god til at få dem lukket af. Og det, det var først lidt i anden halvleje, at de, de, at de havde fået snakket om i paus måde, måder, hvorpå de kunne få spillet den ud. For der, der, der, de kom ellers godt foran, men da de så får udlignet Randers, der kæmper de med spillet. Der kæmper de med spillet. Spille. Øh, så ja, der, der var mange ting, de, de, de kunne have gjort, øh, men, men, men jeg... Jeg synes bare, det var, det var skuffende, at der ikke var mere. Altså, øhm, men ellers så synes jeg, at OB har jo været enig øhm, godt spillende, og var et, et hold, der har, der har set, set, set go øh, godt ud på bolden, så derfor var det, var det lidt, lidt skuffende, øh, at de ikke ville mere, eller i hvert fald ikke kunne mere øh, i sådan en kamp, som, som i går. Ja, det var vel sådan en, en klassisk, som sagt, øh, kryds, vi får i, i den kamp mellem de to mm -hmm. hold. Ja. Hvis vi bare lige kører igen øh, på, på Randers, som sagt. De spillede den her kamp og nu skal de så til Tyrkiet øh, for at spille returopgøret. En flot første kamp, de havde på hjemmebane. Og nu skal de øh, dernede og møde, jeg ved ikke, hvor mange tilskuere der kommer, men det er trods alt en anden kulisse mm. end i Randers. Hvad skal Randers have ud af den kamp? Selvfølgelig går de jo efter at, at gå videre, og det kan de også sagtens, når man så på første kamp. Ja, altså jeg var, jeg var sgu skuffet over Galatasaray. Altså der var, der, der, jeg synes deres indskiftninger, det var de bedste spillere, de havde. Ja. Og det kan være, at de starter selvfølgelig, og så bliver det endnu sværere. Men jeg har da en meget god fornemmelse, hvis, øh, hvis Randers kan modstå det der tryk, som øh, utvivlsomt kommer. Øh, så, så, så tror jeg godt på, at de kan lave et eller andet. Øh, og ligegyldigt hvad, så de er de jo sikret et gruppespil, så hele Randers' efterår, det bliver jo øh, sådan en trækampsuge. Øh, ja, hvad gør det med sådan det er jo så det. Fordi der kan jo være nærmest fire hold, der har de her øh, trækampsuger. Så der er jo nogen, der øh, som minimum skal have en lidt bredere trup, end vinduet lukker. Øh, og så er der også nogen, der skal vende sig til det. Fordi det er jo ikke vanligt for Randers at spille øh, trækampsuger øh, og europæisk. Øh, så det bliver noget nyt for dem. Det tror jeg faktisk, de har snakket rigtig meget om, hvordan de skal gøre. Jeg bliver bare i tvivl om, om Randers' tropper nok til at kunne klare det program. Men det må tiden vise. Jeg tror, at Thomas Berg er, lad os bare sige, den rigtige træner til sådan noget, og til at dosere de rigtige spillere osv. Der kommer til at være et, et stort arbejde forud for dem og for de andre hold, som også skal spille europæisk. Men det bliver svært. De der hold, som ikke er vant til at spille i Europa, det, det er rigtig, rigtig svært. Altså, for, øh, for mig, i er spillet i Brøndby og den der en sæson efter Lønby, hvor vi også spillede. Altså, man skal vinde øh, kroppen til at spille meget mere, og mindst, og, øh, eller mest, det er faktisk op i hovedet, den der lidt træthed, man får, fordi man har flået og ikke sovet ordentligt, og så på kryds og tværs, og så skal man øh, ja, til Tyrkiet den ene dag, og så skal man spille budbanen øh, efterfølgende i weekenden. Altså, der kommer noget, noget, noget mentalt træthed ind, som, som bliver svær. Æ, og den, den, den har FCK jo æ, ligesom kæmpet sig ud af, har klaret i lang tid. Midtjylland er på vej til, og også kan være, kan være stor nok til det. Æ, og man sige, hvis Randers ikke får en, en større bredde, end de har lige nu, så er det de samme 11-spillere, der skal spille alle kampene. Og det bliver hårdt. Det bliver rigtig, rigtig ja. hårdt. Og det er jo uger uden træning. Altså, ja. du, kan, du kan jo faktisk ikke, stort set ikke nå at træne noget. Altså det, du træner, det er i kampene. Fordi der er så kort imellem. Fordi der er så kort, og alle de dage, der er imellem, det er stort til et restitutionsdag. Så du kan måske lave nogle taktiske blokke, hvor du går igennem noget, men du kan ikke rigtig få den der træningsrytme ind. Det bliver en kamprytme, og dem, der finder kamprytmen, altså, så bliver det en fed sæson. Men dem, der aldrig rigtig knækker koden, så bliver det sagt med en lang sæson, når man skal spille hele tiden, og det ikke rigtig kører, og man kan ikke rigtig nå at ændre noget videre. Så det bliver spændende at se. Men det er vel, det er vel i gåsøgne let at sætte sig op til Europa, rent mentalt. Men det er vel omvendt så sværere, når man så har været ude og så skal spille på de lidt mindre stadioner i Danmark, eller stadioner. Eller Nej, hvad hedder det faktisk? Altså på det? Jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, det er svært at sætte sig op til Superliga, når man er Nej. Altså det, det håber jeg ikke. Nej. Altså det håber jeg faktisk ikke for nogen at negligere Superligaen. Det, det, det håber jeg ikke. Jeg tror, øh, og de ved også godt, alle hold, at de skal holde til til Superligaen, fordi... Det er den, der gør, at de kan få de her oplevelser mm. igen, øh, fordi der er ikke nogen af dem her, der vinder i Europa League og spiller med igen næste år, øh, uden at, at gøre noget i Superligaen. Lad os krydse fingre for Anders. De, øh, jeg tror bestemt, de har en mulighed efter den øh, første kamp, vi så, hvor de kan jo komme en, øh, med en lille over os. Det var alt første halvleg efter en lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg. Her i anden halvleje, der skal vi have vendt de andre kampe i Superligaen der blev spillet. Øhm, og til sidst, der kommer vi blandt andet ind på at øh, snakke om AGF's problemer, som egentlig bare fortsætter. Men lige inden vi springer ud i det her, så har vi øh, det klassiske med MobilePay som jo er sponsor i den her forbindelse. Så vil jeg gerne øh, snakke lidt om, øh, om bødekasser. Og vi har jo hørt lidt forskellige historier fra bødekasser og øh, Ørnskov. Der er jo bøder i, for alt, man kan give i fodbold, jo. Øh, og de kommer også i alle mulige størrelser. Uh, du snakkede om på et tidspunkt, du kom for sent til træning, der du var i, uh, i grund Trafik. Men hvis vi sådan kigger på, uh, på nogle af de bøder, du har fået, hvad, hvad har været den største bøde, du har fået? Altså Viking, de var, de var gode til at, ligesom at tage fra... Uh... Jeg tror, næsten, uh, snit, jeg tror næsten bøderne deroppe startede på, på 200 kroner, og så var deroppe efter. Um, um, men altså, jeg tror, at de, den største, jeg har fået, det er sådan noget 500 kroner i uh, velkomst uh, til uh, som ny spiller i en klub, uh, eller uh, hvad hedder sådan noget. Uh, jeg har været, uh, uh, i hvert fald anden anfører eller borde anførebindet i alle de klubber, jeg spillede. Og der har jeg også altid fået en dejlig lille hils med, første gang, man skal have den. Og det har også sjovt nok Som været. anfører? Yes. Okay. Der er første gang, du har... Du skulle, som du startede med at sige, så er der... Øh, altså... Der, øh, det er svært at finde grunden til, at du ikke skulle have en bøde, end til at finde øh, grund til, at man skulle have en bøde. Og det var det selvfølgelig klart, at når man havde båret anførebindet, så skulle man ligesom give en lille øh, gestus til... til bødekassen, så den der har fået lov over få i alle klubber. Så det er sådan den der, den der 500-lag, som, som er det <laughs> højst. Som man lige skiller fra i budgettet. Ja. Jamen, som Mikkel sagde på et tidspunkt, ja. der var en, der havde fået bøde for at, få at have krøllet hår. Ja. <laughs> så, så kan man virkelig få bøde for alt. <laughs> så kan man virkelig få det for alt. Så til alle jer derude, der har gang i noget uh, fodbold på hygge eller seriøst plan, hvis I gerne vil have en, en god uh, bødekasse-app, så hop da lige ind på den her mobile pay box, uh, hvor du alligevel jo har en bødekasse ude i din klub. Og der kan du let samle det hele på ét sted, øhm, og det er også meget øh, lettere for bødekasseformanden at kunne få de her bøder ind. Så op ind, og dag den, så har vi nogen, der er glade. Lad os hoppe videre til øh, søndag eftermiddag, hvor der var kamp i parken, hvor FCK jo hjemme tog imod Sønderjyske. Og jeg vil gerne lige starte med at snakke om Sønderjyske først. Fordi i min, min optik, og nu øh, var jeg ude på stadion og se den, og det er også en anden oplevelse, når man er der, kontra når man ser den hjemme i stuen. Jeg tror stadigvæk, det er det samme, vi har set. Så der skal jeg godt nok lede langt tilbage for at finde et, jeg har skrevet i Superligaen, end det vi ser fra Sønderjyske. Jeg ved godt, AK ryger ud i går, øhm, og han betyder, ikke fordi han har betydet meget for den nu her, men alligevel, hvis det skulle komme fra en i går, så følger jeg, at det skulle komme lidt fra ham. Mm. De har absolut ingenting i gården i parken, som, som jeg ser det. Hvad øh, har jeg set helt forkert? Nej, lad os bare starte lidt med, med det, fordi øh, det siger jo lidt sig selv. Et mål i seks kampe, det er øh, tæt på elendig start. Øh, godt nok er der fire point på kontoen, og det er jo vildt nok, når man har lavet et mål, et mål i seks kampe, man kan have det. Så på den konto, øh, der er det OK, men jeg tror godt nok, der er nogle dybe panderynker, også fordi man ikke kan se tegningerne til noget. Øhm, når vi lige snakker om det, så har jeg, jeg har en lille quiz med til jer faktisk ja, fedt. Øh, Fordi sidste år, øh, hvis vi snakker måler og sidst Hvis vi lægger de to sammen, så giver det nogle point øh, Den der lavede flest point for øh, Sønderjyske sidste år Det var øh, AK, som du også øh, selv var inde på Han lavede nemlig øh, 12 point øh, sidste år Nummer to på listen, det var Hardy Wright, han lavede 11 point og så er jeg ude efter, hvem I gætter på. er nummer tre på den liste for Sønderjyske i sidste år. Uh, nu er det rigtig godt til podcasten, når man så står og tænker, ja. jamen, øh, hvor langt skal vi ned af den liste? Fordi der er, der er ikke rigtig nogen, så jeg skal jo, det, det er vel også et meget, meget lavt tal. Ønsker har du noget? Bud? Det, er et bud. det er et meget godt bud, men, men det er Alexander Bag, okay. som blev solgt i januarvinduet. Han lavede syv point, hvis vi snakker målere sidst. Og så kommer de ellers dernede af. Lige nu, der har de øh, hverken Alexander bag AK blev skadet i går, har de Ryder helt ude. Øhm, så hvor skal det komme fra? Det er da, øhm. helt, vildt. Altså, bare lige det er da helt vildt, at de ikke har kunne øh, skabe flere ja. pointgivende spillere. Præcis. Og det er jo det, der mangler, synes jeg, der mangler kreativitet. Nu ved jeg godt, de har hentet øh, øh, Tejvo, øh, som er en 23-årig gut, som har spillet i seks forskellige klubber på fire år. Øh, og så har de hentet en islænding, øh, Christiansen som var et stort talent, man ikke har slået igennem på senere niveau endnu, men to offensive profiler, som øh, forhåbentlig, og det ved vi jo ikke endnu, men forhåbentlig kan give øh, Sønderjyske noget øh, offensiv kreativitet. Fordi jeg synes faktisk, de har nogle øh, gode spillere i, i Albæk, i Kornvi, øh, i Mille Fredriksen osv., som, som godt kan noget på bolden, men de laver ingen point for deres hold. Og det er der, øh, Sønderjyske mangler noget. Fordi den defensive base fra, fra Sønderjyske, den skal de nok øh, komme mm. tilbage til. Det har vi jo altid set med Sønderjyske. Det der deres dyder. Men det offensive, når ikke man laver nogen mål, øh, så har man et alvorligt problem. Jamen det, er der, altså det er skræmmende tal, når man ser det på den måde, som, som Bækman ridser det op. Men når jeg ser på den kamp, jeg så i går, de har, altså jeg, kan ikke se, jeg kan ikke se i den kamp, hvad det er, at, at Michael Brugs, han vil med det her Sønderjyske hold. Jeg ved godt, de møder et FCK-hold i parken på hjemmebane, og det er måske også svært at måle op mod der, men så lad os også bare tage de fem foregående kampe. Det er ikke fordi, det er gået i den, i den rigtige ret. Nej, det er ikke så godt ud, og den kamp i går, synes jeg også, øh, bare ligesom til at ligge ovenpå... Øh altså de, de, den der betondefensiv, som stod, der var ikke engang, hvis man lige skal gå en lille smule teknisk i det, altså der var ikke nogen i den der firbar der bare stødte op, selvom der ikke engang var nogen i nærheden så altså, hvis der var en af de offensive spillere, der lagde sig et mellemrum, så stod de bare i to kæder, bum, og, og bare stod og ventede på at tage, uh, tage imod det der angreb, FCK ville komme med. Det, det, det, det synes jeg var meget, meget, meget defensiv uh, tilgang til det, og var også sådan, sådan næsten bare foræret alt væk, altså som om man, altså de var lykkelige, hvis de har fået 0 hvilket de ikke engang var i nærheden at, at få. Altså, men, men Sønderhysker har jo aldrig været et sprudlende hold, så det, så det er jo det, Men der har alligevel ja. været, de, de kunne alligevel, i alle de andre år, så har de alligevel haft noget offensivt. Nu er når man piller AK ud i går, øh, fordi han rygede med en skade, der han røg i Grabar, der har de ingenting rent offensivt. Det er jo ikke, altså FCK, de havde en meget stille og rolig dag rent defensivt på kontoret. Det er der ingen tvivl om, øh, og øh, det, som de har haft offensivt øh, Sønderjyske tidligere, det har jo været en, øh, en lynhurtig øh, kontramaskine. Mm. Øh, med bedst set med, med Absalonsen, der har været der i en i og, og tordnet op og ned af den der venstre kant. Og der, der, der kan man sige, der har de ikke været dygtige nok til at ligesom at finde noget alternativ til det. Og øh, ja, de der offensive spillere, som, som anden er stoppet eller vensolt, øh, de øh, det gør, at det ser, ligner et meget, meget tandløs øh, og fuldstændig uindspærrende hold og, og i hvert fald at se på. Øhm, og øh, altså, Søenyske kan godt være så et hold, som får det, det, det rigtige svært, ikke? Jo. Jamen, du øh, havde jeg, den til at rykke ud øh, inden sæsonen, øh, da vi snakkede om det. Ja, det havde jeg faktisk. Øh, øh, jeg vil sige, de undskylder sig jo med, at de har mødt stort set alle topholdene indtil videre, så nu skal det nok komme. Øhm, og, og det glæder jeg mig til at se. Altså hvis det er det, der er forklaringen lige nu, at de har mødt hold, de ikke skal måle sig imod, eller hvad man nu siger, jamen, så kommer det jo øh, nu, fordi nu, øh, nu begynder de at møde hold i den nederhoveddel. Øhm, så øh, lad os give dem, øh, lidt længere snor. Øh, det har jeg i hvert fald tænkt mig, fordi øh, øh, vi var ude efter øh, øh, Vejle og Karit Falk, fordi de ikke fik nogen point i de første fem kampe. Nu er der også en ny træner i, i, i Boris i Sønderjyske. Og jeg er fan af at give dem chancer, og jeg vil gerne se noget mere. Jeg kan bare konstatere, at det har jeg set indtil videre, der har jeg ikke set nogen tegning på, at de lige pludselig samler en masse point sammen og kravler op i tabellen. Jeg tror stadig, det bliver dernede, men jeg tror og håber på faktisk også, at det bliver bedre, end det vi har set indtil videre. Jamen de har Viborg næste kamp. Der, altså nu, nu møder de som sagt nogle af de hold, som, som de siger, at nu burde der komme point. Der tvivler jeg bare. Fordi at, øh, men igen, større år altså igen, er sket i, øh, i Superligaen. Hvis vi kigger på øh, FCK til gengæld, så, øh, så fortsætter de, hvor de har øh, sluppet. Men en, der ikke ser ud til at fortsætte, det er jo så Darami. Han øh, skifter til Ajax. Og jeg havde selv personligt været efter det her med, og vi har også snakket om det i udsendelserne, at han skulle til Milan. Fordi i min optik, så var det en for stor klub. For ham så har der været Klub Brygge, og nu bliver det så Ajax, han skifter til Beckman. Ja. Hans kamp i går, han giver en fantastisk afskridskamp. Ja. Øh, nu, der Rami er jo... <laughs> har vi jo diskuteret mange gange efterhånden, og han er... Jeg synes bare, han har været så fed at se på, altså har virkelig været sådan en, hvor man betaler penge for at komme ind og se fodbold, fordi han kan noget, han kan noget vildt, og han kan noget, som ingen andre kan. Og jeg synes i øvrigt også, det er et fedt skifte, og det viser også lidt karakter, at hvis rygterne er sande med, at han ikke vil til Brygge, men han gerne vil til Ajax, så synes jeg også, at det viser noget karakter, at det ikke bare er en agent, der flytter ham til, lad os bare sige det første og det bedste, fordi der er sikkert masser af bejlere, men at han har en mening om, at han gerne vil tage Ajax at spille, fordi han kan se det. Jeg synes jeg også, det er godt hentet Ajax et eller andet sted, da de måske også missede Kamaldin. Mm. Altså i hvert fald blev, blev overbudt, eller hvad man skal sige, Lige til allersidst. Lige til allersidst. Så henter de bare eller bare, bare, bare den næste i Superligaen, som minder lidt om det, Kamaldin kunne på nogle områder. Så jeg synes, det er et fedt skifte, det må jeg sige. Men et stort tab for FCK. Jamen det er det, fordi hvor efterlader det FCK? Fordi det, når det, nu har det kørt for FCK i noget tid. Ja. Men det har kørt, fordi at han også har kørt ja. på skinner. Yes. Nu fjerner vi Rami forligningen og nu har de godt nok fået en ny spiller ind i går, øh, hentet ind i seng. Men et FCK uden Darami, Ja. det er et FCK, vi ikke kender til nu. Ja, øh, han har virkelig været ham, der har løftet tingene. Sammen med nogle andre også. Altså, ja, vi må også fremhæve Pep Biel, der har løftet sit niveau, og Jonas Svend der øh, lige nu har scoret fire mål i åbenspil, hvor han scorede seks i hele sidste sæson i åbenspil. Det var det, vi var lidt efter. Han har lavet ni på straffe, mm. men seks i åbenspil. Nu har han scoret fire. Så han har også fundet med melodien. Men der har Rami også hjulpet ham, fordi han kan jo nærmest give ham et hattræk i går ja. med alle de ting, han serverede for Jonas Svend, Så han bliver et stort tab. Men som det er altid i fodbold, så kommer der nogle andre og tager over. Måske ikke på samme hylde, men selvfølgelig skal det hul udfyldes på en eller anden måde. Hvem det er, det, det må tiden jo vise. Tror du, Jenskov at de kommer til at lide sådan et, et, et lille knæk nu her i den korte fremtid, når de står uden ham? Fordi den kamp, jeg ser i parken i går, der er det, der er det ud til ramme med den, og så han kunne hver evig eneste gang komme forbi sin modstander. Og skabte bare en stor chance. Og det gør jo også bare, at man... altså ja, I kender det jo selv godt. Man frygter jo øh, som modstanderhold at skulle møde ham øh, omvendt. Så ved man også som FCK, at hvis han har den dag, han havde i går, jamen så skaber han bare chancer. Og nu mangler de ham. Hvordan tror du, det vil, det vil påvirke dem sådan på den korte bane? Jamen, på en korte bane vil, vil, vil det være bedt for ham. Øh, altså, ramme har ligesom været undervejs. Man har ligesom kunne se, hvad han... Hans kompetencer tidligt, men, men, men, men det han viser nu her, det, det er virkelig ham, der har, der har ligesom taget førertrøjen på og ligesom virkelig skabt chancer. Og, og den kamp i går, der, der sidder man virkelig og er, er ked af det på på vegne, at man kommer til at miste så, så dygtige og lægger Altså Så hvis man skal sidde og håbe på, på FCKs vegne og på Superligans vegne, så skal man håbe, at... Så de sælger ham, og så lejer ham tilbage, hvilket jeg ikke selv tror på, men, men det var måske en, en, en mulighed, fordi altså Ajax har også mange dygtige spillere, og så han kommer derned og skal kæmpe om pladsen, og han er lige det der øh, spænd om, at han kunne Godt her haft godt af at, at tage en, en, en fuld sæson i SK hvor han var ham, der ligesom var chefen på det hold, og, og skulle være det offensive stik. Så det, det er også et, et spændende skifte for ham, og et, der ligesom er med til at definere, om han for forældre lykkes for fuldgardiner, eller det er sådan en, en ja, en, det der kan blive en, en modgangsperiode. Ikke? Men synes du, synes du måske, at det er kommet et år for tidligt så? Skulle han have haft det her sæson ud, og så kørt sig helt op, sådan rent personligt fra Drami-synsvinkel? Jeg forstår godt, når man har muligheden for at skifte, at, at det er meget, meget, meget svært at, at sige nej til det. Så, så selvfølgelig skal han tage afsted, men, men for øh, sin egen udviklings skyld, så tror jeg ikke, at, han har haft, øh, noget, at det tror jeg faktisk, det havde været godt for ham, øh, og, og kunne have et år, hvor det var ham, der var chefen. Fordi der, der er ingen tvivl om, at man kunne have haft det med i bagagen, og så skifte til en, til en klub som Ajax, så tror jeg, at han kunne være sindssygt godt stillet. Øhm, men, men, men det, man så skal, skal huske at sige, det er, at han er vant til at spille i parken. Han er vant til at spille i store steder. Han er vant til at spille i sted, hvor der er pres på hver evig eneste kamp. Så det hjælper ham selvfølgelig også. Under andet, hvis han kom for... Kan jeg tage mig selv fra Lille Silbo, hvor der ikke er det samme pres, så har det været et voldsomt hop at skulle til sådan et sted der og, og præstere fra dag et. Altså, og det er jo det, du skal. Du er nødt til at præstere fra dag et. Og der har han den fordel. Han var vant til det. Og endnu, endnu en spiller, der ryger fra Superligaen og så til, til udlandet. Endnu en reklame fra Superligaen. Kudus Røg til starten starte med, så havde vi Kamaldin. Nu har vi Darami, der gang garanteret os andre, jeg lige har glemt på den korte bane. Men i hvert fald fedt. Hvis vi bare lige hæfter os ved FCKs præstation i går, øh, Mikkel. De møde, nu har vi snakket vi om sønderjyske, som mm. ikke kom med meget, men det var jo også omvendt FCK, der gjorde den dårlig. Så hvad ja. siger du til, til dem? Ja, ja, det var bare en øh, solid øh, præstation, som øh, ja, man sad bare og på, hvornår de ville score et eller andet sted. Øh, og øh, den der, der rami vind øh, relation den var god. Uh, og uh, der var ikke så meget, uh, som du også sagde. Det var lidt en dag på kontoret uh, defensivt for FCK. Uh, der var ikke mange stik fra Sønderjyske. Uh, så jeg synes, at FCK spiller en solid omgang fodbold. Og det her, det, det sagde vi jo ikke for... Jamen, ikke ret mange måneder siden. Der ville der nok være blevet scoret mod FCK i sådan en kamp her. Men, men der er kommet styr på det. Uh, og uh, nu har vi været en del efter, at vi ikke rigtig har kunne se, hvad det er, FCK vil. Nu synes jeg rent faktisk, at op, han har fået et udtryk, og jeg synes det er underholdende at se FCK spille fodbold. Jeg synes, det er en fed tilgang, de har til tingene. Øhm, de har fået lukket af defensivt, men jeg synes, de fortsætter det her offensive momentum øhm, med nogle øh, selvfølgelig gode spillere. Men der er også kommet nogle fede mønstre i det hele, og der kommer lidt tilbage til det der med, at deres bugs, de bliver så øh, øh, effektive. Vi ser jo Kevin Dix, der bliver ved med at lave mål, men de kommer altså også blæsen i de her sådan lidt, lidt gammeldags FCK-overlap-situationer hele tiden med Victor Christiansen også, og Ankersen i går fra start. Og det kan jeg godt lide, at de er lidt tilbage til nogle af de gamle mønstre, men også udviklet nogle andre ting, fordi det er jo også lidt et andet system end med, med Ståle. Så, så de har lidt af hvert at spille på, og jeg synes, det er underholdende at se dem spille. Og det er jo credit til Torb, som, vi jo også har været, som mange har været efter. Nu skal han Klar. have ros, for han har fået det på det plads. Skal han. Det skal han. Og du nævner selv lige Victor Christiansen. Det bliver også spændende at se, hvordan han adapter til Annika Derami. For han har også været en del af det her succesfulde samarbejde, der har været ude på den her vensterkant. Lad os så videre til, til den sidste kamp, der var søndag aften, hvor Viborg spillede hjemme mod AGF. Og endnu en ringepræstation, vi får fra IF, fra som jo fortsætter den negative steam, hvor de er sluppet. Man har to point efter seks kampe. En ting er jo så, Mikkel, at man uh, taber i Viborg. Men det er mere udtrykket, jeg gerne vil snakke om, som i går var fuldstændig energiforladt. Uh, og det er vel et problem for David, men hvor stort et problem er det for ham? Det er et kæmpe problem. Ja? Men det er... Øh, nu vil jeg ikke sige, at det er et problem for David, det er et problem for spilleren. Fordi... Hvis der er noget, David står for, så er det at få øh, energi og power ind i sine øh, spillere. Og det er også det, han har fået AGF frem på. Øh, når den ikke er der, så synes jeg faktisk ikke, der er ret meget tilbage. Så bliver det et ordinært hold at sidde og se på. Altså rent, sådan rent spillemæssigt? Ja, ja. ja. Øh, fordi jeg kan slet... Altså i går, jeg synes, det var... Hvem er det, der tager til for, for AGF, når det ikke kører? Hvem er det, man kigger på? Er det Patrick Olsen, der løber rundt med, med, med titallet? Øh, han spiller en frygtelig kamp. Mm. Er det øh, Patrick Mortensen med anførbindet? Nej, det er det heller ikke. Er det Nikolaj Poulsen på midten, som også er en af dem, man, man skulle kigge på? Det er det heller ikke. Hvem er det, der ligesom øh, bryder ud fra det her og viser, at det her det, det er simpelthen ikke godt nok? Den eneste, jeg kan se, det er nærmest Jesper Hansen, som er lidt rolig. Mm. Jesper Hansen en målmand. Mm. Øh, alle andre, de... de det ser ud som om, de lukkede sig ind i sig selv, og bare løb i deres egen verden. Deres forsvar var hullet som en sig. Det synes jeg er et problem. Især fordi jeg ved, hvor dygtige både Morten Carlsen, assistenttræneren, som er meget inspireret af Atletico Madrid i mm. øvrigt, og den måde, som Simeone laver forsvarsspil på, som David også er inspireret af. Og det har de kunnet før. I går var det hullet som en sig. Jeg synes især deres højre side var var frygtelig, altså øh, Mungsgaard, der bliver fanget op i nogle helt uvante øh, positioner og så videre. Æh, I går var det noget af det værste, jeg har set, på grund af, at jeg ikke kunne se, der var en gnist, eller der var en, en trodsreaktion, eller bare en reaktion for den sags skyld. Det var, øh, det var jeg ikke glad for at se. Men hvad, altså ønsker fordi at nu, nu har det, altså det er, det er skidt, når det går ud over noget af det, man har været kendt for at se Så hvad, hvad, hvad skal der ske? Altså, hvordan får de rettet op på det nu her? Fordi nu, øh, nu bliver det et større problem. Nu, altså en kamp mod Viborg, hvor de jo fuldstændig... Øh, de har nogle chancer, som de også skal score på, men de er energiforlatte. Hvordan får man det her vendt i, i en trup? Ja, normalt vil man sige, at det David, han er, han er sindssygt god til. Det er det det, der skal øh, ligesom pumpes ind i de der drenge der. Øh, så så det, det er jo derfor, at man er lidt, lidt nervøs, øh, og det er et hold sådan... Uden noget specielt udtryk. Jeg tror, at de kommer til at spille meget simpelt. Øh, og nu har de også allerede fået Patrick Mortensen sådan rimelig presset hurtigt ind øh, på banen. Tidligere, han et eller andet sted burde, øh, nok burde, og det vil man også kunne se i går, for han har nogle chancer, som man normalt ikke vil se ham øh, sparke langt forbi, eller ikke for mere. Øh, så... Patrick Morten's top uh, topform havde nok også skåret på de der chancer. Jeg tror, de kommer til at virkelig spille noget rigtig tagelige gang fodbold, hvor de stiller sig der... Uh ikke meget dybt, men man tager meget få chancer, hvor det kommer dreng op øh, mod øh, Patrick Mortensen og går lidt tilbage til den, den del og spiller mere direkte. Det, det, det, det den vej, jeg, jeg tror, de kommer til at gå. Fordi nu har de jo snakket meget om, at de vil gerne være mere på bolden og spille meget. Det er jo har ikke lykkes, som I på nogen måde lykkes. Og derved tror jeg, at det går tilbage til sådan lidt meget, meget, meget fysisk betonet fodbold. Og det gør så også, at spilleren bliver nødt til at, at slippe den der lidt forsigtig, Per, den der, øh, hvor man det de lignede i hvert fald, at de løb og, og beskyttede sig selv, og det skulle ikke være, være mig, der, der var skyldig, at man lavede en fejl. Øh, den bliver de nødt til at, at smide, og der bliver David nødt til at være, når David er bedst, altså gå ind og, og eje den der scene, og ligesom være ham, der der der skal være ham, der, når det bliver skudt mod, mod hold, så er der ham, der tager dem alle sammen, øh, mm. og, og ligesom fjerne al den der negative fokus, som, som der er, for fuld gardiner nu, ikke? Men er det indkøb, de mangler? Altså mangler de, mangler de spillere, som mm. der skal endes til? Eller, eller er det de samme spillere, han egentlig jo har præsteret med før, som han kan løfte? Ja, yeah. altså øh, han, han siger jo også at i går, at han har en fantastisk øh, trup. Øh, så det kan aldrig nogensinde blive en undskyldning nu. Den har han selv skudt ned. Mm. Øh, og og, og øh, jeg synes, det er lidt opsigtsvægtende, at øh, David gør det, fordi så peger pilene jo et eller andet på sted på ham, mm. fordi han har jo de spillere, han skal have, siger han, øh, og, og, og det gør det måske også. Jeg siger bare, at David er jo manden, der kan få dem ud af det her. Altså, det er jo min klare overbevisning, fordi øh, vi snakker alle sammen om den her sæson fra et par år siden, hvor de en bronze, hvor det også så øh, af helvede til ud, og der fik David dem ud. Jeg synes bare, det er lidt anderledes den her gang, på en eller anden måde, fordi nu, nu skulle AGF være etableret tophold. Det er i hvert fald, det, alle snakker om. Nu skal de være deroppe. Jeg kan bare ikke se nogen tegninger til, at det lige pludselig vender. Og alligevel, så når jeg siger det, så er du ikke meget mere end en sejr, der kan gøre, at de vender. Fordi den bedste medicin mod dårlige perioder, det er bare en sejr. Altså, det er ret sort-hvidt. Jeg synes bare, der skal mere til for AGF. Altså, jeg tror ikke, en sejr hjælper specielt meget. Jeg tror, de skal have nogle i træk, før at den sådan rigtig begynder at rulle i, i AGF igen. Fordi det var nogle slukkede spillere, synes jeg. Men går. hvor alvorligt er det i forhold til, øh, til deres top 6? Den er ikke mere alvorlig, end at de er fem point efter top 6. Lige nu. Men det, er, jamen, det, er, det er én ting, at det er pointene, ja. Men det er igen rent udtrykket. Ja, ja, det er jo ikke, fordi vi har set noget, men så er det, du siger... top at 6, skal... altså, det er jo også ligegyldigt for AGF. Altså, der skal vi op og snakke top 3. Mm. Øh, og det er også det, de selv har meldt ud, at de skal ligge det op, Så øh, at nå top 6 lige nu, det vil være fint, altså hvis man tænker det. Øh, der er også lang tid nu, men, men det er jo overhovedet ikke godt nok at sidde og snakke top 6 med et AGF-hold, der har meldt top 3 ud. Der var også et andet, en andet hold på banen i går, som gjorde det omvendt svært for, for AGF. Det var Viborg. De virker i min optik som værende Ja, nu er der to oprykkerhold, Silkeborg, som spiller meget fodbold, og man kan se det, de vil. Men Viborg virker også meget robuste, at oprykkerholdet er. Hvad deres præstation omvendt, det var jo dem, der gjorde AGF Dårlige i går, hvad lykkedes så godt altså for, for Viborg, og hvad har lykkedes så godt for den indtil videre? Jamen altså, ja. Vi snakker, det kan jeg være huske, om sidst jeg var sammen med Bex, det var det der med, at, at Randersfart sådan lidt robust bundsoligt hold. Det synes jeg at vi bor øh, Det er et hold, der har spillet sammen længe, der kender hinanden, der øh Stoler på hinanden, øh, så, og det synes jeg, at man, man kan se, at, at de på en eller anden måde, og, og det er jo mærkeligt, det er jo fordi, jeg har været i ungdomsregi, jeg sidder og snakker om, at det er et moden hold, øh, men, men de spiller med, med en selvslid, der gør, at de også sidste år bare braget afsted, og, og vandt, og vandt, og vandt, og ikke rigtig panikker på nogen måde. Så, så, så jeg synes bare, at øh, de spiller ikke sprudende fodbold, men, men, men når det er så sagt, så er det heller ikke, fordi de spiller dårlig fodbold. Øh, de, de er... De er, de er øh, det er et svært hold at spænde med. Hvordan, øh, vi snakkede også med Vib om, om Viborg de andre gange i sidste uge. Men det her med, deres styrker, øh, Bækman. Mm. De, øh, som sagt, nu siger Ørnskov, at det er et robust hold. Ja. Meget fysisk. Ja. Øhm, og det, det er jo blandt nogle af de ting, som de også vinder på ikke. Men i, i går på bolden vinder de også over AGF. Ja, altså, de virker, de virker ja, bare for at tage ordet igen, et, øh, et robust oprykkerhold. Ja, og jeg kan faktisk meget godt lide, at øh, man som oprykker kommer op og... Øh, Øh, gerne vil spille med, og ikke bare øh, komme op og parkere en bus, fordi at den første sæson, der skal man bare overleve for enhver pris, så parkerer man en bus. Der kommer et udtryk her, øh, som øh, jeg respekterer meget, øh, og det er, igen, det er jo et hold, der skiftede træner midt i sidste sæson, hvor øh, Næstrup tog til FCK, mm. og Lars Friis tog over, men det har man slet ikke mærket til overhovedet, at der kom et trænerskift, han har bare fortsat den her rytme, de havde i første division, og rykket dem op i øvrigt, fordi det var, det var faktisk en svær øvelse at komme ind midt i en 1. divisionssæson og skulle rykke Viborg op, som lå til det på det tidspunkt også. Det har han bare fortsat, og han har fortsat det samme udtryk her, plus de er giftige på dødboldsituationer. De har ikke været lige så giftige i år, det er også nogle bedre modstandere, men de var giftige sidste år på dødboldsituationer. Og så har de nogle spillere, jeg synes, der er fede londvejk igen i, i midten, er, er dygtig, Rigtig dygtig. De har en rimelig solid defensiv. Jeg er ikke øh, totalt pjattet med deres øh, unge målmand. Jeg synes, han har lavet et, et, et par fejl. Man kan godt se tegningen til, at han også kan blive god. Øh, og så synes jeg, de har nogle spændende typer. Ham Said, der kom ind i går, var mm. også en, en sjov type at sidde og, og kigge på. Så jeg synes, de har lidt af hvert. Øh, og så skal Grønning til at score. Ja, det var det, <laughs> det vi det, snakker om. Det er jo det, der mangler. Lige nu, tror jeg, øh, Viborg er meget, meget, meget tilfredse med deres start. Men de vil gerne have deres topscorer fra sidste år til at komme i gang, fordi det kan virkelig åbne det hele op. Hvis Jeg tror, du der, altså nu er alle hold selvfølgelig afhængige af, at, at de har en angriber, der scorer mål. Men hvis målene kan fordeles ud på de andre øh, spillere, tror du, at vi bor også et hold, hvor, hvor de der. Lad mig sige, hvis det er 10 mål, vi gerne vil have for Grønning, at mm. de kan spredes ud på. 3-4 andre spillere. Ja, det tror jeg faktisk godt. Det tror jeg faktisk godt. Jakob er også en, en, en fyr, der laver mange mål. Der er du og... topscorer nu. <laughs> ja, men, præcis. Øhm, så ja, det tror jeg faktisk godt. Men, øhm, men som men, klub vil du helst. Ja. Man, man vil helst have angriber, Ja, man, ja, man vil hellere have angriberen score. Det er fint nok, at, ja. uh, at en df en Midtbarn spiller, han scorer i nyerne. Men man vil hellere have sin angriber til at score en masse mål. Ja. Uh, fordi det er der pointene, de ligger. Og, og et eller andet sted, så er det jo sådan lidt... lidt meget cool, at der kommer to oprykkerhold op, som hmm. på ingen måde ligger sig ned. Altså, yeah. som bare spiller det ud af, og, og man sidder og tænker, okay, altså, det, det bliver en voldsom sæson. Altså, man, man helst ikke sidder og skal gætte på, hvem der, der, kan, der kan rykke ned, fordi er, det, det, det, det er store hold, der er i spil. Ja, det, er det. Ja. Ja, Man skal stå tidligt op i år, men jeg kunne, jeg kunne også sagtens se, altså for mig, de har virket overraskende for mig, at begge oprykkerhold har været så gode, som de har. Spændende om, om et af holdene, eller måske begge, det vil være en overraskende kan du nå top 6. Nu øh, er vi nået til slutfløjt for den her udsendelse. Tak til jer to, fordi I gjorde os klogere på, øh, på den her runde og på, på kampene. Vi er tilbage igen øh, næste mandag, så til alle jer, der har lyttet med nu her, vi høres ved.